A Máté írása szerint való szent evangélium, hetedik fejezet. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek mégtek. Miért nézett pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? vagy mi módon mondhatod a te atyád fiának,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 minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vetetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyem be a országába, hanem aki cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-é, és nem a te nevedben üztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk és -e sok hatalmas dolgot a te nevedben. És akkor vallást teszek majd nékik. Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti tevők. Valaki azért hallja én tőlem ebeszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcsemberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és hújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. És lőn, amikor elvégezte Jézus e beszédeket, Álmérkodik vala a sokaság az ő tanításán, mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudók.